ember nem mondhatja a Földnek azt, hogy elfáradt. az a sok víz árthatott nekem. Azt hittem, megölöm. Belevágom a kapát. Én még ilyet nem is éreztem. Ne félj, csak az ilyesmitől, gyerek. De hát az apám. Én is neki mentem késsel akkor, te még ki se a Földből. Magára legalább hallgat. Hallgat Mi a nyavaját. Mióta pofázom, hogy mindenkit meghűjít az a koszos Föld? Szegény a Pedig nem rossz ember az apád. Mégis múlt vasárnap azt a muzsikust akarta megvenni, mint a kocsi kenőcsöt. Ezért akartam én szövetkezetet. Tizenöt éve. Csinálja meg! Kapával, gerebiével, lóval! Keresztapám maga kommunista. Mondja meg nekem, miféle isten átka ül ezen az országunk. Itt mindenki fél a felelősségtől. Itt nem lehet kezdeni semmit. Miért olyan lassan mozdul itt minden? A lenni. Ha igazán van, se ordíthatom bele senki fülébe. Ha pedig halkan mondom, nem hallják meg. Akkor is csinálni kell, és inkább beleszakadni. Látod, ez a folyó kivájta a medrét. Azóta csak úgy folyik, ahogy a meder engedi. Az árvíz pedig fáj az embereknek. Nagyon fáj.